Kuleroak, Angel angelerzui. Sarrera edo zero atala. Gurasoek argazki makina txiki bat oparitu zidaten hamar urte beten dituen egunean. Oso erabileraza da makina, berak egiten baitu lan guztia, Argian neurtu, enfokatu, kontrasteak berdindu, zera tera nahi duzun arixe begiratu eta aski duzu botoia sakatzea klik kamera japonia da eta kamera den markak berriz doministikuaren salaparta ekartzen dit gogora zantzun japonia rek begiak erdi itxi eta salaparta horrekin egiten dute doministikua seguru nago Zoom. Argazki album eder batere oparitu zidaten gurasuek. Urre koloreko letra handi distiratxuak ditu azalean. Mashe, sorionak. Ordutik ez dute gunik pasatzen argazkirik atera gabe. Karretea bukatzen denean errebelatzera eramaten dut. Argazkien artean nenak aukeratu eta albumean gordetzen ditut. Aitarena siestan eta aoa zabalik, amarena sukaldean arrautzak frit frit frit frit egiten, fri gorka tontosaperoarena txoriak gaiolatik azera eta zerritzar rapishaiten, gorka tontosaperoan irene bada. Eta ez daki argazki bat atera niola pixa egiten. Hakingo balu garrituko ninduke. Tamales, nire argazki makinak ez ditu zurrungen, sukaldeko zaraten edo pixa zarazten hotxen argazkiak ateratzen. Zer egin gozaio ba? Egunen batean, asmatuko dute hotxak eta zaratak ere erretratatzen dituen makinaren bat. Eta usainak erretratatzen dituena. Eta ametsak, eta sentimentuak. Baina joan zen igandean ateran uen argazki batez itzegin nahi dizuet niko orain. Etxe aurreko sakarrontzi handiaren atzean nengoen eskutatuta. Bero egiten zuen eta jaki ustelduen kiratxasetorren sakarrontzitik. Baina anegoen nintzen ni, Arik eta alako batean, aitonatxo txomin ikusi nuen arte, etxetik irteten. Nik, klik, egin nuen. Gero, karreteko askeneko argazkia zenez, Santikukuluren argazki den eraman nuen karretea. Ordu bete barru, errebelatuak zeuden argazkiak asko ikastenaria ismase esan zidan santik. Oso politak atera zaizkin orainuan, eta argazkiak erakusten hasi zitzaidan banan banan, eta hainbat argibide tekniko eman zizkidan. argazki bateko argia, beste bateko enkuadrea, ango hartako desenfokea, nik arreta entzuten ion asko ikastenari naiztasantiku kuluri esker. Baina, alako batean, aitona txomini ateratako argazkia ikusirik, hau zabalik eta begiak arrampa logeratu nintzen. Sekula sekulakoa zen argazkia. Hankaz gora eta ipurdiz erortzeko modukoa.